Адже я їхав сюди заради цього. Він тільки знизу плечима. Не знаю. Я не роблю на замовлення. А ось ці, то мають приїхати з церкви одної і забрати. Він замовк. Розмова не А Вести далі дебати про образи з надією розговорити його під час роботи було безглуздо. Мені натякали, що час прощатися. «Пробачте», – сказав я. «Я збрехав вам, бо приїхав не по образи. Я, я потрапив у дуже скрутну ситуацію і маю надію, що ви можете мені допомогти. Інакше мене чекає щось жахливе». «Я, я нічого не маю і мало що можу»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 Тільки тепер він подивився мені в очі. Я не розумію, що ви хочете знати. Я захворів ще хлопцем. Мені було 14 років. І відтоді відняло ноги. Навозилися мої батьки по лікарях. А толку з того? Хто така чоловіча хвороба?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 А син Федора Семененка, так він хто зна коли ще поїхав? І чи взагалі буває тепер тут, і батьки його виїхали? Ми з ним живемо в одному місті і товаришуємо, сказав я. Він розповів мені ту історію. Яку історію? Його погляд і далі залишався підозрілим.